Årets Nobelpris i litteratur går överraskande till Storbritanniens premiärminister Winston Churchill. Han får priset för sin mästerliga historiska och biografiska framställning som sträcker sig över mer än ett halvt sekel och för sin lysande talekonst. Churchill är tydligen glad och lycklig över att han har fått Nobelpriset. Han låg med hela ansiktet när han med ambassadör Gunnar Hegel i sin sida kom ut till journalisterna. Och uh, ut i det vi satt och väntade I mottagningsrummet utanför kabinetsal. Han hade då haft ett långt kabinetsmöte bakom sig Och han medgav inga frågor Istället talade han om hur stolt och lycklig han var Över att mottaga denna stora internationella utmärkelse Och så plirade han ett tag över glasögon Och ögonen började spela Och då förstod man att han hade någon kvickhet på tungan Och mycket riktigt jag vågar inte försöka tävla med Kipling och Shaw, som också har fått Nobelpriset, sa han. Men jag kände bägge personligen. Och fast mina tankar var mer i överensstämmelsen med Kiplings än med Bernard Shaw's, så hade Kipling inte så höga tankar om mig, medan Shaw däremot ofta uttryckte sig i de mest smickrande ordalag om mig. Och så började han tala om inbjudan till Stockholm som han aldrig hade sett men som han har hört så mycket om. Hur händelserna och mina plikter utvecklar sig vet jag inte, sa han. Men jag skulle vilja ta tillfället i akt att personligen till Svenska Akademin framföra mitt tack. Att hälsa Sveriges kung och folk och att uttrycka min varma sympati och känsla för Sverige, dess historia och dess stora krigare. Och när Churchill nu fått litteraturpriset så tror jag man kan säga att detta, Svenska Akademins val, är mer populärt än både Kiplings och Shaws litteraturpris. Radions Alf Martin i London. Men Winston Churchill kan inte själv hämta priset. Hustru Clementine tar emot det i hans ställe. Det för 1952 reserverade fredspriset tilldelas den berömde fransk humanisten, läkarmissionären och musiken Dr. Albert Schweitzer. Och 1953 års fredspris får den före amerikanske utrikesministern George C. Marshall upphovsmannen till den gigantiska amerikanska plan för återuppbyggnad i Europa som bär hans namn. Sara Lidman får Svenska Dagbladets litteraturpris för sin debutroman Kärdalen. Och Kalarsson-utställningen på Liljevalks i Stockholm fyller med sina 800 nummer hela hallen.